Террі Пратчет. Колір магії. Пролог. У далекій, другорядній галактиці, на астральному плані, якому не судилося бути втіленим у реальність, завихрені зоряні тумани дрижали і розсіювалися. Погляньте, у безкрайніх просторах міжгалактичного океану неквапливо пливе велика черепаха Атуїн. На його масивних лапах воднева паморозь, а його величезний древній панцир, вкритий кратерами від метеорів. Своїми закатареними, запаленими від астероїдного пилу великими очима, кожне заобільшки з море, він уважно вдивляється у пункт призначення. Його мозок більший за ціле місто і з геологічною неквапністю розмірковує вагоми Найбільш вагома вага, звичайно ж, припадає на берелію, тубула, великого тфона та джеракіна, чотирьох гігантських слонів, на чиїх широких, засмаглих у зоряному сяйві плечах тримається світовий диск, оперезаний нескінченним водоспадом, наче гірляндою, і увінчаний ясно блакитним куполом неба. Астропсихологи досі не змогли визначити, про що ж думають слони. Довший час велика черепаха була лише гіпотезою, аж поки одного дня невелике таємниче королівство Круль, що своїми найвіддаленішими гірськими хребтами впирається у краєпад і зазирає через нього у неосяжність, не встановило на вершині своєї найстрімкішої скелі хитромудру конструкцію – платформу з лебідкою, і не спустило за край диска кількох дослідників-екстремалів у мідному судні з кварцевими вікнами, щоб вони могли побачити, що ховається за пеленою туманів. Після того, як чимала ватага рабів. Витягнула назад їхній човен, що довгенько тиліпався поміж зірками, перші астрозоологи змогли докладно розповісти про вигляд і природу Атуїна та його слонів. Але це однаково не розв'язало фундаментальних питань щодо природи Всесвіту і мети, з якою він був створений. Наприклад, якої насправді статі був Атуїн? Це питання не буде розв'язаним з неабиякою авторитетністю, запевняли астрозоологи, допоки не спорудять більшу та міцнішу платформу човна для глибококосмічного занурення. А тим часом вони могли лише здогадуватися про приховані космічні таємниці. Існувало, щоправда, припущення, що Атуїн взявся нізвідки звідки і рухатиметься далі черепашачим кроком, повільно і в внікуди і так до віку. Ця теорія була популярною в академічних колах. Альтернативна теорія, якої дотримувалися прибічники релігійної картини світу, стверджувала, що Атуїн повзе від місця народження до пори парування, так само, як усі зірки на небі, яких, напевне, теж несли на своїх спинах крізь простір гігантські черепахи. Коли вони туди дістануться, то швидко і пристрасно паруватимуться вперше і в останнє за своє життя. І від цього палкого союзу народяться нові черепахи, щоб нести на собі нові світи. Ця теорія була відома як гіпотеза великого вибуху. Тож саме молодий космогерпетолог із секції упевненої ходи Випробовуючи новий телескоп, за допомогою якого він сподівався визначити точне альбедо правого ока великого Атуїна, був того пам'ятного вечора першим очевидцем, хто спостерігав, як над найдавнішим містом у світі стовпом здіймається дим і його відносить вітром до середини світу. Пізніше того ж вечора він так захопився своїми дослідженнями, що цілковито забув про побачене. Хай там як, він був першим, однак були й інші. Колір магії Вогонь вирував щосили у двоєдиному місті Анк-Морпорку. Там, де він облизав стіни кварталу чарівників, його колір вигравав синьо-зеленим, Втім, іноді в ньому зблискували іскри дивовижного восьмого кольору Октаринового, там, де його норовливі вершники зуміли дістатися бочок та крамниць із гасом, яких було повно на Купецькій вулиці. Він просувався уперед серіями вибухів та вогняних фейерверків. На вулицях парфумерів він горів, залишаючи по собі солодкі пахощі а там, де торкався лантухів із рідкісними сухими травами в комірках аптекарів, задурманював перехожим голови і змушував їх говорити з Богом. Наразі уся центральна частина Морпорка була охоплена полум'ям, тож багатії та заможніші громадяни Анка з іншого боку ріки мужньо реагували на цю ситуацію, гарячково руйнуючи мости. Однак кораблі, навантажені зерном, бавоною та лісом, вже піймали вогонь своїми просмоленими боками І тепер весело палахкотіли у доках Морпорка, тоді як їх швартування, згорівши дощенту, Боролося із стрімкими водами ріки Анг, що спадали з початком відпливу і поки їх, наче світляків-потопельників, відносило течією до моря, воно підпалювало палаци та павільйони берегової частини міста. В усякому разі іскри, підхоплені легким вітерцем, швидко розносились навкруги, сягаючи ген аж за ріку до прихованих від цікавого ока садів та віддалених клунь. Дим від того завзятого палахкотіння завдяки вітру здіймався високим чорним стовпом, надобру милючи дві догори, і його було видно з будь-якого куточка дискосвіту. Це видовище безумовно справляло враження з того місця, де дві постаті спостерігали за ним з необіякою цікавістю, а саме з прохолодного темного пагорба за кілька ліг звідти. Вища з них смачно уминала стегенця курчати, спершись на меча, що був лише трохи коротшим за чоловіка середнього зросту. Якби не його тривожно зосереджений вигляд, можна було б припустити, що він прибув з безплідних серединних земель. Його приятель був значно нижчого зросту, закутаний з ніг до голови у коричневий плащ. Пізніше, коли йому випаде нагода рухатись, можна буде побачити, що він робить це легко і безшумно, наче кіт. Кіт-війко заледве перекинулись слівцем впродовж останніх 20 хвилин, не беручи до уваги коротку безрезультатну суперечку про те, чи вибух, що гахнув особливо потужно, стався в одній із гуртівень – де газові запаси чекали розмитнення, а чи у майстерні заклинача керібла. Від цього факту залежала сума збитків. На цей час Довгов'язий закінчив обгризати кістку та з жалем пожбурив її у траву. «Ну ось, горять усі малі провулки», – сказав він. «Мені вони завжди подобались. Усі скарбниці», – мовив Коротун, і в задумі додав, «Цікаво, чи коштовне каміння горить?» «Кажуть, воно тієї ж породи, що й вугілля. Усе золото плавиться, стікаючи в канаву», сказав Здоровань, не звертаючи на нього уваги. «І усе вино закипає у бочках». «Тут колись ще щурі були, може хоч ті згинуть», сказав його компаньон у Коричневому. «Так, звісно, щурі. Це далебі не те місце, де хотілося б бути в розпал літа». Ага, хоч не можна не відчувати якесь, якесь тимчасове, він замов тоді раптом пожвавився. Ми заборгували старому Фрідо з багряної п'явки вісім срібних монет. Коротун ствердно кивнув. Якийсь час вони обидва мовчки спостерігали, як нова серія вибухів викарбовувала яскраво-червону лінію на ландшафті досі темної частини найвеличнішого міста в світі. Тхоре, що? Мені цікаво, хто все ж таки приклав до всього цього руку? Низькорослив власник меча на ім'я Тхір не промовив нічого. Він пильно вдивлявся в дорогу, залиту червонуватим світлом. Небагато хто пройшов тією дорогою, оскільки поправна брама, одна з перших, впала під зливою розпеченого білого попелу. Але зараз якісь двоє наближалися до тієї брами. Очі тхора, що завжди були гострозорі, у сутінках чи в мороці розпізнали контури двох вершників та ще якоїсь невеликої істоти позаду них. Вочевидь, якийсь багатий купець утікає з усім добром, яке лише зміг загребти з собою. Саме так Тхір і сказав своєму приятелю, на що той лише зітхнув. «Статус розбійників нам не личить», – сказав чужеземець. «Але, як ти сам кажеш, настали важкі часи, тож м'якеньке ліжко нам сьогодні не світить». Він зручніше взявся за меча, і коли вершник, що їхав попереду, наблизився, вийшов на дорогу з піднятою на знак попередження рукою і скривив посмішку, що мала б одночасно заспокоїти та налякати. «Даруйте, пане», – почав було він, – Вершник натягнув вішки, стримуючи коня, і відкинув капюшон. З поглянув на обличчя, розцятковане поверхневими опіками та кошлами підсмаленої бороди. Від брів не залишилось і сліду. «Забирайся з дороги», – гаркнуло обличчя. «Ти, Бравт із серединних земель Егеш?» Бравд збагнув, що в нього перехопили ініціативу. «Іди геть, чуєш?» – повторив вершник. В мене немає часу на балачки з тобою. Тоді озирнувся навкруги і додав, це стосується і твого паскудного приятеля Нишпорки, де б він не ховався. Тхір підступив до коня і уп'явся поглядом у розхристану постать. Теба, очам своїм не вірю, це ж чарівник ринсвін, сказав він дружнім тоном, занотовуючи тим часом у пам'яті адресовано йому образу на випадок, коли трапиться нагода помститися. Здається, я впізнав цей голос. Брауд сплюнув під ноги і оголив меча. З чарівниками переважно не варто було морочитися, оскільки в них дуже рідко було при собі щонебудь справді цінне. Задерикувато говорить, як на чарівника не пробурмотів про бурмотів він собі підніс. Нічого ви не розумієте, стомлено відповів чарівник. «Ви мене так перелякали, що в мене піджилки трусяться, тож зараз я просто потерпаю від передозування адреналіну, а от коли оговтаюсь, у вас буде можливість налякати мене, як годиться». Тхір жестом вказав на палаюче місто. «Ти був там?» Чарівник витер очі червоною, як жар рукою. «Так, я там був, коли все почалося». «Бачите он того, позаду мене?» Він казав їм на той шмат дороги, де видно було його супутника, що все ще до них наближався верхи, мало не випадаючи із сідла кожну другу хвилю. «Ну то й що?» – запитав Тхір. «Це він усе почав», – просто відповів Ринсвінт. Бравд і Тхір поглянули на чоловіка, що тепер рухався, підстрибуючи по дорозю однією ногою козаяк друга застрягла у стремені, «Підпалювач, егеш?» – врешті мовив Браунд. «Ні», – відповів Ринсвінт, – «не зовсім так. Скажімо краще, якби на землі запанував повний і цілковитий хаос, то він був би тим, хто стоїть у мокрих, мідних обладунках на вершечку гори серед грому і блискаву і кричить «Усі боги покідькі!» «У вас часом нема чогось поїсти?» «Так, є трохи курятини», сказав Тхір. обмін на розповідь». «Як-як його звати?» озвався Брауд, який не завжди встигав за плином розмови. «Двоцвіт». «Двоцвіт?» здивувався Брауд. «Яке кумедне ім'я! Ти й гадки не маєш наскільки!» «Отже, курка кажеш», сказав Ренсвінд, злізаючи з коня. «Ага». «Швидка доставка з пекельної кухні», – підтвердив Тхір. Чарівник застогнав. «Це мені нагадало», – додав він, «десь з півгодини тому тут як бабахнуло, то була гасова крамниця». надрузки, відказав Ринсвінг, кривлячись від згадки про пекучий дощ. Тхір повернувся до свого приятеля, вичікувально посміхаючись, той буркнув і дістав монету. Раптом з дороги почувся зойк, що обірвався так само раптово. Ренсвінд навіть оком не змигнув, наминаючи шматок курчати. «Одне з того, на що він абсолютно нездатний, це їздити верхи», – сказав він. І тут, щось пригадавши, раптом заціпенів, наче його мішком прибили. Тоді на зойкнув і кулею метнувся у пітьму. Коли повернувся – Чоловік наймення двоцвіт безвольно висів у нього на плечах. Він був малий і худорлявий, одягнутий у чудернацьке вбрання, короткі по коліна штанці та сорочку, кольори якої так запекло ворогували між собою, що вибагливе око тхора замружилось навіть у напівтемряві». Кістки, здається, цілі, зауважив Ренсвін, відсапуючись, Брауд підморгнув тхору і пішов оглянути ту істоту, що, за їхніми припущеннями, була якоюсь в'ючною твариною. Розумніше, було б її не чіпати, мовив чарівник, продовжуючи обстежувати непритомного двоцвіта. Повір на слово, її захищає сила, чари, озвався Тхір, сідаючи на впочібки. Та ні, якась особлива магія, гадаю, непроста, тобто така, що може перетворювати золото на мідь, і в той же час воно залишиться золотом. Вона дає людям можливість розбагатіти, марнуючи їхні статки. Вона дає слабким можливість спокійно почуватися серед злодіїв. Вона проникає крізь найміцніші двері, щоб перетворити на непотріб скарби, які стережуть, як зіницю ока. І навіть цієї миті вона тримає мене своїм бранцем, щоб я супроводжував цього схибнутого, хочеться мені того чи ні, і оберігав його від біди. Вона сильніша за тебе, бравде, і хитріша, думаю, навіть за тебе, тхоре то як же вона називається, ота всесильна магія?» Ринсфінд знизав плечима. «Нашою мовою її називають звукові дображення духів потойбіччя. А він це у вас є? Тобі, напевне, відомо, що мені не бракує досвіду у справах, де задіяна магія», – сказав Тхір. От хоча б торік я, правда, з допомогою мого тамтешнього друга, таки розлучив горизвісного великого архімага Іметри з його майном, цебто з його поясом розшитим місячними камінцями. І з життям також, приблизно в такому порядку. Не боюся я цього твого звуковідображення духів по потойбіччя. Однак, додав він за хвилю, ти мене зацікавив. «Ану, розкажи нам ну мені, що й до чого, коли твоя ласка?» Брав, кинув погляд на істоту на дорозі. «Зараз вона була ближче, тож її можна було краще розгледіти у вранішньому світлі. Вона, їй Богу, скидалася на...» «Скриня на ніжках?» – здивувався він. «Зараз я тобі усе розповім», – відгукнувся Ренсвінд. «Тобто, якщо належ вина?» А тим часом внизу у місті панував несусвітній гармидер. Хтось, трохи кмітливіший за інших, наказав зачинити велику річкову браму, що стояла на тому місці, де ріка Анг витікала за межі двоєдиного міста. Позбавлена можливості бігти своїм звичним руслом, ріка вийшла з берегів і розлюченим потоком неслася охопленими полум'ям вулицями. Незабаром вогонь поширився на ряд островів, кожен з яких ставав щораз меншим, тоді як чорний потік розбухав щораз більше. А вгорі, над містом, у клубах кіптявої диму, збиралася велетенська гаряча парова хмара, що затуляла собою зірки. Тхір подумав собі, що вона схожа на якийсь чорний гриб або плісняву, Двоєдине місто розкішного Анка та сморідного Морпорка, супроти яких всі інші міста в історії цивілізації були хіба що їх блідим відображенням, витримало чимало нападів за довгий і бурхливий період свого існування і завжди повертало собі свою велич. Тож пожежа і як наслідок паводок які е, зруйнували усе покинуте і вціліли у полум'ї майно, чим значно погіршили і без того жалюгідний стан речей для тих, хто залишився в місті, не стали його кінцем. Це був радше такий собі вогняний розділовий знак. Кома із золи згарища, в яке місто перетворив вогонь, чи крапка з комою, коли воно, як саламандра, горіло та не згорало у своїй нескінченній історії? За кілька днів до цих подій до гирла ріки Анг з удосвітнім приливом підійшов корабель і пришвартувався серед безлічі інших, що вже тіснилися у лабіринті причалів та доків на березі морпорка. Він привіз повні трюки рожевих перлин. Молочних горіхів, пемзи, також е, кілька офіційних листів для Патриція Анг Морпорка і ще одного чоловіка. Цей чоловік, власне, і привернув увагу сліпого ю, одного з жебраків, що вийшов сьогодні раніше, ніж зазвичай, на свій патруль біля перламутрового доку. Волоцюга штовхнув ліктем кульгавого бо, подаючи знак. Чужинець на той час вже стояв на набережній, спостерігаючи за матросами на трапі, що з натугою виносили велику оббиту мідними скобами скриню. Інший чоловік, очевидно капітан, стояв поруч із ними. Було щось таке у вигляді того мандрівника – Ігю відчував це кожним нервом свого тіла, яке зазвичай починало тремтіти, тільки-но він опинявся поблизу хоч би і малої дрібки неочищеного золота, ще за 50 пейсів від нього. Щось, що віщувало неминуче збагачення. Певна річ, коли скриню поставили на бруківку, чужинець потягнувся до своєї торбинки і ось у його руці – Зблиснула монета. Декілька монет, золотих. Тіло сліпого гів вигнулося, як вербова лоза над водою, і він тихенько присвиснув. Тоді він знову штовхнув кульгавого бо під бік і послав його з новиною, хутчій до центру міста. Коли капітан повернувся на свій корабель, чужинець залишився сам на набережній, розгублено роззираючись довкола. А сліпий Гюл тим часом підхопив горня, яким заробляв свій кусень хліба, і з улесливо-хитрою міною попростував через вулицю. Помітивши його, чужинець ураз почав порпатися у своїй торбинці з грішми. Здоровенькі були добродію почав було сліпий гів, аж раптом виявив, що на нього з одного обличчя дивляться дві пари очей. Він відсахнувся, готовий дременути». І, – сказав незнайомець, схопивши його за руку, Гью чув, що моряки з нього регочуть, Ледве за борт не випадають. Однак його натреновані відчуття Так явно свідчили про непереборну присутність грошей, Що він завмер на місці. Чужинець відпустив його руку І хутко прогортав невеличку книжечку, Яку виняв з-за пояса, А тоді сказав «Халоу!» «Що?» – не зрозумів Гю. Чоловік спантеличився. «Халоу!» – повторив він, на цей раз трохи заголосно і так старанно, що Гю практично бачив, як голосні міняють конфігурацію, набуваючи знайомого звучання. «І вам, халоу!» – зметикував Гю. Чоловік широко всміхнувся і знову засунув руку у торбинку з грішми. Цього разу він витягнув велику золоту монету. Вона була не набагато більшою за анкійську крону, що відповідала восьмитисячній доларовій купюрі, а дизайн зовсім незнайомий. Однак мову, якою вона промовляла до г'ю, він розумів пречудово. «Мій теперішній власник, – казала вона, – потребує уваги і підтримки. Чому б не задовольнити його потребу, щоб ми з тобою могли піти кудись і трохи розважитись?» Чужинець зауважив ледь помітні зміни у позі жебрака, і це його трохи заспокоїло. Він знову взявся щось шукати у своїй малій книжечці. «Я бажаю, щоб мене провели до готелю, таверни, гостьового дому, шинку, притулку, караван-сараю», – зрештою сказав він. «Що, усюди відразу?» – здивувався Гю. «О?» – перепитав чужинець. Гью усвідомлював, що за ними з інтересом спостерігає різний люд – продавчині риби, шукачі морських зірок, крабів та інших морських цікавинок, а також ті, хто просто ливив гав неподалік. «Слухай», – сказав він за хвилю, – «я знаю одну хорошу таверну, цього досить». Він боявся навіть припустити, що золота монета вислизне з його рук. Хай там як! а вона залишиться в нього, навіть якби Ємур конфіскував усе решта. А ота велика скриня, що була практично усім багажем приїжджого, схоже, доверху набита золотом», – вирішив гів. Чотириокий зазирнув у свою книжку. «Я б хотів, щоб мене відпровадили до одного готелю, місця для відпочинку, таверни, шин, так, гаразд, ходімо вже». Нетерпляче відгукнувся гів. Він підхопив один із клунків та хутко пішов уперед. Чужинець якусь мить вагався, а тоді пішов услід за ним. Думки проносилися в голові Гів зі швидкістю експрес-потяга. Привезти новоприбулого у тріснутий барабан, не докладаючи до того особливих зусиль, це ж неабияке везіння, і ймор, мабуть, йому віддячить. Та попри усю привітність свого нового знайомого, щось у його вигляді насторожувало, і він хоч убей не міг второпати, що саме. Не зайва пара очей, ні, щось інше. Він озирнувся. Куций чоловічок бадьору простував вулицею по самій її середині і зацікавлено роззирався на всі боки. Від того, що г'юв у наступної миті, у нього затерпли п'ятий. Масивна дубова скриня, яку він востаннє бачив на набережній у стані цілковитого спокою, тепер весело розгойдуючись ішла йшла за своїм хазяїном на зерці. Повільно, аби, не дай Боже, якийсь необережний рух не зруйнував його непевний контроль над власними ногами, Гів злегка нагнувся, щоб зазирнути під скриню. Там було багато прибагато ніжок. Дуже обачно Гюро звернувся і так само обачно попрямував до тріснутого барабана. Дивина, сказав Їмор. «У нього була ота велика дерев'яна скриня», – вставив слово кульгавий бог. Він, судячи з усього, купець або шпигун, продовжував Їмор. Відірвавши невеликий шматок м'яса від печені, яку тримав у руці, він підкинув його догори. Та перш, ніж той описав повну дугу у повітрі, чорна тінь відокремилась від стіни у глибині кімнати і шуганула вниз, ухопивши шматок на льоту. «Купець або шпигун, – повторив Ємор, – як на мене, хай краще шпигун. Шпигун платить за себе двічі, або завжди є якась нажива після того, як ми його здамо, як, гадаєш, візеле, – Навпроти мора другий, найбільш авторитетний злодій Анг Морпорка примружив одне око і знизав плечима. «Я перевірив той корабель», – сказав він. «Це вільне торгове судно. Час від часу курсує до Кавових островів. Там тешні люди – справжні дикуни. Вони нічого не знають про шпигунів. І я не здивуюсь, якщо вони полюбляють ласувати купцями». А він таки скидався трішки на купця, подав голос Бо, хіба що не товстий. За вікном почулося тріпотіння пташиних крил. Їмор піднявся з крісла, пройшов через кімнату до вікна і за хвилю повернувся з великим вороном на плечі. Коли він зняв з лапки птаха невеличку капсулку із вкладеною туди запискою, Птах пурхнув догори і приєднався до компанії своїх чорноперих друзів, що дрімали на кроквах. Візел зовсім не відчував симпатії до птаха. Усі знали, що її морові ворони були надзвичайно віддані своєму господарові, настільки віддані, що єдина візелова спроба просунути себе у ранг. Найспритнішого злодія Анк Морпорка коштувала йому правій руці їхнього господаря, його лівого ока. Втім, добре, що не життя. Ймор не був схильний ображатися на прояви чистолюбства. Б12, сказав їмор і, відкинувши набік капсулку, розгорнув крихітний клаптик паперу, що був усередині. Кіт Муррін, не задумуючись, зреагував в візел патрулює на верхній позиції вартової вежі у храмі дрібних божеств. Він каже, що Гю відвів нашого незнайомця до тріснутого барабана. «Що ж, непогано, то в стопуз наш друг чи не так?» «Егеш», – відповів Візел, – «якщо не забув з ким знатися, щоб справи йшли вгору». «Це твій Мурін», – наче був його клієнтом, – вдоволено продовжив Їмор бо він тут пише про скриню на ніжках, якщо я правильно розібрав його карлючки. Він пильно подивився на візела поверх записки. Візел відвів погляд. Він отримає за це прочухан, твердо сказав він. Кульгавий глипнув на чоловіка у чорному, що сидів розслаблено, відкинувшись на спинку крісла, нагадуючи своїм безжурним виглядом пуму з узбічних земель. І подумав, що скоро отоймур скотиться зі шпилів храму дрібних божеств і приєднається до когорти дрібних бож... божків у безлічі вимірів по той бічя. А він досі винен кульгавому три м'яки. Імор зішмакав записку і шпурнув її у куток. Думаю, трохи пізніше ми прогуляємось до барабана візали. «І заодно, може, скуштуємо те пиво, що так вподоби твоїм людям». Тхір промовчив у відповідь. Бути правою рукою її мора нагадувало йому лагідне шмагання ароматизованими шнурівками до самого скону. Двоєдине місто анг Морпорк, найбільше з усіх портових міст, що розкинулися на узбережжях Округлого моря, було фактично осередком чималої кількості злочинних банд, злодійських гільдій, синдикатів та подібних організацій. Це була, окрім іншого, запорука його процвітання. Більшість простого люду, що жив на супротилежній стороні ріки у заплутаних провулках Морпорка, доповнював свій убогий заробіток виконуючи ті чи інші дрібні послуги для однієї з конкуруючих банд. Тож, на той момент, коли ГЮ та Двоцвіт вступили на подвір'я тріснутого барабана, ватажки багатьох банд вже були проінформовані про те, що до міста приїхав хтось такий, в кого наче водяться чималі гроші. Окремі звістки більш спостережливих шпігунів – Містили також подробиці про книжку, що підказувала чужинцю, що говорити, та скриню, що вміла ходити. Ці факти відразу ж відкидалися як неістотні. Жоден маг здатний на такі заклинання, що досі ще ні разу не з'являвся у радіусі милі навколо доків Морборка. Поза як година все ще була рання, чи з іншого боку пізня – коли більшість мешканців Морпорка тільки-но прокидались або ж лягали спати. Мало хто із завсідників барабана мав нагоду бачити, як двоцвіт спускався сходами у його зал. Коли ж позаду нього з'явився його багаж і упевнено пострибав сходинками вниз, відвідувачі за грубими дерев'яними столами всі як один з підозрою зазирнули у свої чарки. Тувступус саме лупцював малого троля, що підмітав шинок, коли наша трійця проходила повз нього. "Що це в біса таке?" розгубився він. "Нічого не кажи", просичав Візел, двоцвіт вже знову водив пальцем у своїй книжці. "Що він таке робить?" запитав Тувступус, заклавши руки в боки. Вона підказує йому слова. Знаю, звучить безглуздо про бурмотів г'ю. Як може книжка знати, що треба сказати? Мені потрібне помешкання, номер, десь переночувати, повний пансіон, чи чисто у ваших номерах, номер з таким гарним краєвидом з вікна, скільки коштує, поселитись на одну ніч, випалив двоцвіт на одному подиху. Товстопус витріщився на г'ю. Жебрак тільки знизав плечима, у нього купа грошей, сказав він. В такому разі, скажи йому, три мідяки, а ота річ має піти до стайні. І, не зрозумів чужинець, товстопуз розщепірив три товсті червоні пальці, і на обличчі його співрозмовника засяяла широка усмішка, як доказ розуміння. Він знову понишпорив у своїй торбинці, вийняв з неї три великі золоті монети і поклав на долоню Товстопуза. Товстопуз мовчки витріщився на них. Їхня вартість була в чотири рази більшою за вартість тріснутого барабана разом із прислугою. Він перевів погляд на гів. Той, наче язик, проковтнув. Тоді він знову поглянув на чужинця, проковтнув слину. Гаразд, сказав він нарешті, неприродно високим голосом. Ну і харчування, звісно, теж входить. Ох, ви ж розумієте, так? Він доповнив сказане відповідним жестом. Їжа, здогадався куций чоловік. Так, відповів Товстопуз, потроху вкриваючись краплинами поту. «Подивіться у своїй книжечці, я б сказав». Чоловік розгорнув свою книжку і пробігся пальцем по сторінці. Товстопуз, який так-сяк умів читати, зазирнув у розгорнутий томик. Те, що він там побачив, було цілковитою нісенітницею. «Їзжжа!» – спромігся чужинець. «Так». Ескалоп, котлета, гуляш, рагу, фрикасе, суфле, галушки, бламанже, сорбет, каша, ковбаса, не їсти ковбасу, боби, без бобів, желе, джем, гарячі потрушки. Він радісно заусміхався товстопузу. «Усе разом?» – хволим голосом запитав Шенкар. «Це в нього така менера висловлюватися», – пояснив Гю. «Не питай мене, чому?» – «Така і крапка». Очі в усіх присутніх в залі уважно стежили за чужинцем, за винятком однієї пари. Що належало чарівнику Ринсвінду, який сидів у найтемнішому кутку, гріючи у руках невеличкий кухоль пива. Він стежив за багажем. А ми простежимо за ним. Роздивімося його уважніше. Сухорлявий, як і більшість чарівників, одягнутий у пурпуровий плащ, на якому потьмянілими блискітками було вишито кілька містичних символів. Хтось, можливо, подумав би, що він просто помічник мага, який покинув свого господаря через власну зухвалість, нудьгу, страх чи нестримні потяги гетеросексуальності. Однак, у нього на шиї висів ланцюжок із бронзовим восьмикутником, що засвідчував його статус випускника невидної академії, вищої школи магії, приміщення якої існували поза часом і простором, тож їхнє розташування завжди було десь поміж тут і там». Випускники цього закладу, як правило, ставали щонайменше професійними чарівниками, та Ринсвін після одного злощасного випадку покинув навчання, засвоївши тільки одне заклинання. Тож заробляв собі на життя у місті, як вдавалося, користаючись своїми вродженими здібностями домов. Зазвичай він уникав роботи, але міг похвалитися такою кмітливістю, порівняно з якою його знайомі мало чим відрізнялись від розумного щура. А ще він міг розпізнати річ, зроблену з дерева мудрої грушки, коли випадала така нагода. Саме зараз ось така річ була перед ним, і він ледве вірив власним очам. Архімах мав докласти величезних зусиль впродовж тривалого часу, щоб врешті-решт отримати невеличкий посух, зроблений з деревини тієї самої грушки. Вона росла тільки в місцях, просякнутих первісною магією. По всьому узбережжю Округлого моря знайшлося б не більше двох таких посухів велика скриня з того самого дерева. Ринсвіт намагався прикинути на око її вартість, а тоді вирішив, що навіть якщо скриня – Напакована зірчастими опалами та паличками ауріко-колатому, її вміст не становив би навіть десятої частини від вартості самої скрині. Від таких обрахунків на його скроні запульсувала жилка. Він встав за столу і підійшов до трійці біля прилавка. «Чи можу я вам якось допомогти?» – наважився він. «Відвали Валеринс він, де огризнувся товстопуз. Я лиш подумав, що доцільніше було б звертатися до цього пана його рідною мовою», – спокійно сказав чарівник. «Він чудово дає собі раду сам», – відказав Шенкар, « але про всяк випадок відступив кілька кроків назад». Ринсвінт ввічливо всміхнувся незнайомцю і мовив кілька слів Хемерійською. Він пишався, що спілкувався нею абсолютно вільно, проте чужинець тільки збентежено кліпав очима. «Нічого не вийде», – впевнено заявив Гю. «Вся справа в книжці. Вона йому говорить, що сказати. Магія». Ринсвінт перейшов на високий стиль Борогравійської, далі на Вангельмешт сумтрі і навіть блек-оругу, мову, в якій зовсім не було іменників, та й прикметників теж, за винятком одного, що саме по собі доволі непристойно. Кожна його спроба завершувалась однаково, а саме – ввічливим нерозумінням. У Увічаї він спробував звернутися мовою племені Троб, і тут обличчя куцого чоловіка розповзлось у широкій усмішці. Нарешті, – вигукнув він – «Мій, добродію, це вражаюче. Щоправда, трубійською мовою останнє слово насправді набуло значення річ, що може статися тільки раз за увесь період придатності каное, яке добросовісно витисали сокерою і випалили вогнем з найвищого діамантового дерева, що росте у всім відомих лісах діамантових дерев на схилах підніжжя гори Аваява». «Оселі вогняних богів, чи так, в усякому разі кажуть». «Що ти йому тут наговорив?» – запитав Товстопуз підозріло. «Що там сказав Шенкар?» – запитав куций чоловік. Ринсвінт зібрався з духом. «Товстопузе, принеси нам два кухлі твого найкращого темного пива, будь ласка». «То ти його розумієш? Певна річ. Тоді скажи йому, скажи, що ми дуже раді його вітати». Скажи, що сніданок коштує одну золоту монету. На якусь мить обличчя Товстопуза відображало повну гаму глибоких внутрішніх переживань. А тоді він додав, ніби піддавшись раптовому спалаху щедрості. Ціна включатиме і твій сніданок теж. Чужинцю почав Ринсвін незворушним тоном. Якщо ви залишитесь тут, вас приріжуть або отруять ще до світанку. «Тільки не переставайте всміхатися, бо я перестану також». «Ну, годі вам, не повірив чужинець, озираючись довкола». «Це місце на вигляд надзвичайно затишне. Справжня моркпорська таверна. Знаєте, я стільки про них чув. Усі ці химерні балки. І зовсім недорого, до речі». Рейнсвінд обвів поглядом зал, щоб пересвідчити, що якийсь незапланований витік чарів із кварталу чарівників бува не переніс їх миттєво у якесь інше місце». Ні, інтер'єр все ще був точнісінько таким, як у барабані. Стіни вкриті киптявою від постійного диму на долівці, компост зі старого очерету та безіменних жучків і квасне пиво, яке здебільшого не купують, а позичають ненадовго. Він намагався передати увесь цей образ словом «чудернацька» чи радше його найближчим відповідником у мові тробійців, що звучало як та приємна незвичність дизайну, яку можна помітити у невеличких коралових хатинках пі пігмеїв-губкоїдів на острові Орогай. Від зусиль у нього голова пішла обертом, а гість тим часом продовжував. Мене звати Двоцвіт, і простягнув руку, щоб привітатись. Решта компанії інстинктивно глипнула на його долоню, чи не лежить там бува ще одна монета. Приємно познайомитись, сказав Рінсвін. Я Рінсвін. Послухайте, то був жарт. Це і справді круте місце. От і добре, саме таке я й шукав. О. А що це за напій у кухлях? Оцей пиво. Дякую товстопузе. «Так, пиво. Ну, знаєте, пиво. А, такий типовий дринк. Як гадаєте, маленької золотої монети вистачить, щоб за нього заплатити? Я б не хотів комусь завдавати образи. Монета вже була напоготові вигулькнути з його гаманця. Тряк крекнув ринсвінт. Тобто ні, вона нікого не образить. Добре, кажете, це круте місце?» Таке маєте на увазі, куди часто навідуються герої та шукачі пригод?» Ринс він замислився, перш ніж відповісти. «Так», – викрутився він, – «чудово! Я би хотів познайомитись з деким». Чарівника раптом осяяло. «Ага», – не стримався він, – «то ви приїхали, щоб знайти найманців, воїнів, що воюють за те плем'я, у якого найсмачніші молочні горіхи?» «Та ні». Я тільки хочу з ними зустрітися, щоб коли я повернуся додому, я міг розповісти, що я їх бачив. Ренсвін подумав, що якби двоцвіт познайомився з переважною більшістю клієнтури барабана, то ніколи більше не побачив би свою домівку, хіба що вона розташована десь нижче по ріці, і його туди випадково винесете чиєїв. То де ваш дім?» – поцікавився він і зауважив, що Товстопуз уже встиг щезнути в одній зі своїх комірчин. Тим часом гів за сусіднім столиком, не спускав з них недовірливого погляду. «Ви чули про місто Фест Пеларгік? Знаєте, я ненадовго зупинявся в Тробі, був там лише проїздом. Ні-ні, воно розташоване не в Тробі». Я розмовляю Тробійською, бо в наших портах є чимало моряків-трубійців. Фест-Пеларгік – основне портове місто Агатійської імперії. Шкода, та я ніколи про таку не чув. Брови двоцвіта поповзли угору. гору. Ні, вона досить велика. Якщо плести у поправну сторону від Кавових островів, то приблизно за тиждень будете там. З вами все гаразд? Він метнувся довкола столу і поплескав ринсвінда по спині. Неборака поперхнувся пивом. Противажний континент На три вулиці звідси старий дідуган поклав монету на блюдце з кислотою і легенько неї побовтав. Товстопус занепокоєно спостерігав за ним, почуваючи себе геть недобре у кімнаті просяклі ядучими випарами з баків та колб. З численних полиць на нього дивились моторошні тіні, ймовірно, всілякі черепи та набиті опудала. «Ну», – спитав він нетерпляче, – «неможливо пришвидшити такі процеси», – пробурчав старий алхімік. Проба металу займає певний час, ба він легенько струсив блюдце, і навколо монети закружляла зелена водоверті. Тоді він взявся занотовувати якісь підрахунки на клапті пергаменту. Надзвичайно цікаво, сказав він нарешті. Вона справжня, старий стиснув губи. Це залежить від того, як ви визначаєте цей термін, відповів він. Якщо ви маєте на увазі, чи ця монета відповідає, скажімо, такій, що вартує 50 доларів, відповідь буде ні. Я так і знав, верескнув шенкар і рушив до дверей. «Непевен, чи ви мене правильно розумієте», – сказав алхімік. Товстопус роздратовано обернувся. «Що ти хочеш цим сказати?» «Розумієте, справа в тім, що з тієї чи іншої причини наші металеві гроші стали дещо гіршими з часом. Вміст золота в монеті становить в середньому ледве чотири частини з 12, а баланс досягається за рахунок срібла, міді. Той що з того?» Я лише сказав, що ця монета не така, як наші. Вона з чистого золота. Після того, як то в стопу спішов, а радше побіг назад до свого шинку, алхімік якийсь час сидів непорушно, втупившись очима у стелю. Далі він вийняв крихітний клаптик тонкого пергаменту, понишпорив у своєму мотлуху на робочій тумбі, знайшов ручку і написав невеличке стисле повідомлення. Тоді він підійшов до кліток з білими голубами, чорними півниками та іншими піддослідними тваринами. З однієї клітки він вийняв щура з блискучим, як оксамит хутром, скрутив пергамент у вузеньку смужку і, вклавши його до пробірки, прикріпленої до задньої лапки щура, відпустив тварину. Якусь хвилю Щур щось винюхував на підлозі, після чого шуснув у діру у віддаленому куті кімнати. Приблизно у цій же порі одна до цього часу неуспішна ворожка, яка жила на протилежному боці того ж кварталу, з нічев'я зазирнула у свою кришталеву кулю – тихо зойкнула і впродовж години спродала свої коштовні прикраси, магічні атрибути, добру частину гардеробу і майже усі інші особисті речі, які неможливо було перевести на найбестрішому коні, якого лише вдалося придбати. Той факт, що трохи згодом, після того, як її будинок згорів дощенту, вона таки померла під випадковим ґрунтовим сумом у Морпорських горах лише підтверджує припущення, що смерть також має почуття гумору. Десь приблизно в цей самий час, коли поштовий щур щез у лабіринті підземних ходів міста і помчав уперед, беззаперечно слухаючись давніх інстинктів, Патрицій Анк Морпорка узяв листи, що йому вранці приніс Альбатрос. Він задумливо подивився на той, що лежав зверху, і викликав до себе свого головного шпигуна. А у тріснутому барабані Ринсвіт із роззявленим ротом слухав про те, що розповідав йому двоцвіт. Тож я вирішив переконатися сам, говорив куций чоловік. Вісім років заощаджував, ось чого це мені коштувало, але воно варте кожного піврину хотів сказати я справді тут, у Анг-Морпорку, оспіваному в піснях і оповідках. Гуляю вулицями, де ступала нога Еріка Біле Лезо, Грана Варвара і Бравда з серединних земель і Тхора. Усе точнісінько так, як я собі уявляв, розумієте? На обличчі Ринсвінда застиг вираз крайнього здивування і водночас паніки. Я вже більше не витримував рутини там, у фестпеларгіку. Двоцвіт жваво продовжував далі. Увесь день сидіти за робочим столом, підбиваючи колонки цифр, тільки й лишалося, що чекати пенсії наприкінці життя. Іде ж тут романтика, двоцвіте, сказав я собі, зараз або ніколи. Прийшов час припинити вештатись поблизу доків, слухаючи бувальщини моряків тож я склав собі розмовник і купив квиток на перший ліпший морський рейс до Кавових островів. Без охорони? – вголос подумав Ринсвінт. Так, а навіщо? Що такого цінного у мене можна вкрасти? – здивувався чужинець. Ринсвінт закашлявся. Ну, у вас є золото? – відповів він. Якісь дві тисячі ринок? Цього ледве вистачає, щоб протягнути місяць чи два. Удома, я маю на увазі. Тут, гадаю, їх може висточити на трохи довший час. Рину, судячи з усього, це одна з тих великих золотих монет, запитав чарівник. Так, двоцвіт стривожено поглянув на нього поверх лінз для споглядання, що балансували на його переніссі. То вистачить двох тисяч, як вважаєте, тряк? крекнув Ринсвінт. Тобто так, цілком. Це добре. А скажіть, в Агатійській імперії усі такі багаті, як ви? Я? Багатий? Сміх та й годі. І як вам таке спало на думку? Я простий офісний працівник. Гадаєте, я переплатив шенкарю? Додав Двоцвіт. Ну, його влаштувала б і менша сума, припустив Ринсвінт. Он як? Ну, наступного разу знатиму. «Бачу, мені ще багато чого треба дізнатися. У мене з'явилась ідея». Ринзвінде, чи не погодилися б ви часом піти до мене на роботу, як, як би це краще сказати? Не знаю. Можливо, слово «гід» буде відповідним за цих обставин. Думаю, я зможу платити вам одне рину в день». Ринсвінт розтулив булорота, збираючись щось сказати, але відчув, що слова у дружньому протесті прилипли до язика, не бажаючи з'являтися на світ, що швидко сходив з розуму. Двоцвіт почервонів. «Я вас образив», – зітхнув він. «Запрон...» Планувати таке професіоналу вашого рівня було, звісно, зухвальством з мого боку. У вас, без сумніву, чимало проєктів, до яких ви хочете повернутися, певні високомагічні заняття, я розумію. Ні, мляво звався Ринсвінт, саме зараз – ні. Одне Рину, кажете, одне у день, щодня – Гадаю, за цих обставин я, мабуть, повинен збільшити суму до півтора рину. Плюс будь-які кишенькові витрати, звичайно. Чарівник швидко оговтався. Мені підходить чудово. Двоцвіт сягнув рукою у торбинку і вийняв великий круглий золотий предмет. Подивився на нього якусь мить і заховав назад. Ринсвінду не вдалося роздивитися його як слід. А тепер сказав турист. Думаю, мені не завадить перепочити. Подорож була довга. Потім, коли ваша ласка, повертайтесь пополудні, і ми підемо оглянути місто. А вже ж, в такому разі, зробіть мені приємність і попросіть шенкаря провести мене у мій номер. Ринцвін зробив, як веліли, і тепер міг простежити, як заклопотаний товстопуз, примчавши галопом з якоїсь підсобки, повів його наверх дерев'яними сходами позаду прилавка. Через кілька секунд багаж схопився з місця і почимчикував за ними. Залишившись на самоті, чарівник розтиснув кулак і поглянув на шість великих золотих монет, що йому дав двоцвіт. Чужинець наполіг на тому, щоб виплатити йому аванс за перші чотири дні роботи. Гью кивнув і схвально посміхнувся. Ринсвінт у відповідь тільки щось буркнув. У свої студентські роки Ринсвінт ніколи не вирізнявся особливими успіхами у яснобаченні, але тепер оті незадіяні звивини в його мозку раптом ожили а майбутнє цілком ймовірно вигравало в його очах усіма барвами райдуги. Він відчув легенький свербіж на спині між лопатками. Розумно було б купити за ці груші коня, він це знав. То має бути добрий скакун, що обійдеться недешево, Жоден знайомий торговець кіньми не мав стільки грошей, щоб отак несподівано дати решту майже з цілої унції золота. Ну, а на інші п'ять монет він зможе відкрити власну справу, десь подалі звідси, миль за сто, скажімо. То був би справді розумний вчинок. Але що ж буде з двоцвітом, якщо він залишиться сам один у місті, де навіть таргани інстинктивно і безпомилково відчувають золото? Треба бути справжнім негідником, щоб покинути його на призволяще. Патрицій Анг Морпорка посміхнувся, але самими губами. Серединна брама, кажеш, пробурмотів він. Капітан охорони миттю відсалютував. «Так точно, володарю, нам довелось пристелити коня, перш ніж він сам зупинився. Що і привело тебе сюди найкоротшим шляхом», – мовив Патрицій, глузливо зблиснувши очима у бік Ринсвінда. «Маєш що сказати на своє виправдання? Ходили чутки, що одне крило в палаці Патриція було повністю зайняте». Дрібними чиновниками, які цілими днями тільки те й робили, що перевіряли та поновлювали усю інформацію, зібрану службою таємного стеження, майстерно організованою їхнім господарем. Ринсвінт у цьому не сумнівався. Він глипнув на балкон, що простягався з одного боку зали для аудієнцій. Там хтось раптом пробіг. Тоді хтось прудко звідкись вистрибнув, і несподівано усе закінчилось з сердитою стріляниною зарбалетів. арбалетів. Ринсвін здригнувся. Патрицій підпер підборідя рукою і зиркнув на чарівника своїми маленькими і кулючими, як вістря голки, очима. «Так-так, порушення присяги, викрадення коня, поширення фальшивих грошей. Що ж, гадаю, тебе чекає арена, Ринсвінде. Це вже було занадто. Я не викрадав коня, я його чесно купив. Але за фальшиві гроші? Формально це крадіжка, як бачиш. Але ж ті рину з чистого золота. Рину?» Патрицій покрутив одне у своїх пальцях товстих, прикрашених перстенями. Це так їх називають? Як цікаво. Але, як ти сам відзначив, вони не зовсім подібні на долари. Ну так, звичайно, не подібні. А, значить, ти це визнаєш? Ринсвін розповідає,